aṣidiqu ni muislamu kuseme kweli kama ni muzaji bucha anasema nyami imelala mwambie mtumtu kweli li hadithi hakib in hizamin radiyallahu anhu anna an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala sahaba kama huyu anapokea hadithi akisema mtume sallallahu alayhi wasallam alisema albay albayani bil khiari wa uzjiyawili wa khiyari maa lam yatafarqa pindi hawatakuwa hawajafarikiana manake muzaa na munuwaji. watakuwa na khiare pindi hawajafarikiana fa pindi watakaposema kweli yule mwenye kununua akuje na pesa ambayo kama ni original asikuje na pesa feki na vile vile yule mwenye kumuzia yule mwingine pale vile amwambie ukweli hiki hivi na hivi na hivi na hivi wabayana na vile vile mtu akabainisha ili aibu au kama inapatikana katika kitu kama kile buri kalahu ma fi biashara kama ile itakuwa na baraka wa inkatama watakapoficha zile aibu au kama katika sela kama ile au macherul kama ile wakadhaba na wakadanganya muhiqat barakatu bai'ihima ile baraka ya ile biashara Allah Subhanahu wa ta'ala ataiondoa raul muslim kwa hivyo mtume sallallahu alaihi kama mtu atakao na hiari ya kununua kitu ama kuwasha pindi uko pale na mtu akishatoka pale vile tayari shanuaa aenda pale vile tayari yobae ifanye nini biashara ishatimia kwa hivyo ule muuzaji ana hiari ule mtu akirue pale vile akatae lakini kuna hadithi nyingine mtume sallallahu ala wasallam anasema man aqala akala aqala allah ni duaa kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam aliqala ni nini aliqala ni kama mtu amenunua kitu mshamalizana riziki shapatiwa alafu akaenda akaenda, akaenda zake baadaye akafika nyumbani akajuta akapata nyumbani hata chakula hakuna amenua kanzu sasa ah asa, akarudi pale vile kwa duka asema eti eh, boss kidogo nimenua kanzu lakini nyumbani kule mambo si mazu, si mazuri mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kama ukikubali ile ile sela ukaichukua ukampatia ile pesa ni doa kutoka mtume sallallahu Sala, wasallam kwamba Allah ta'ala akusamee madhambi yako siku ya kiyama